نزل ععلیک ک تاب بال الحکې مسدد کلما بين يد زل تولجل من قبلو هودل الناسې زل الفقان انلهين کفرو بآيات الله لهم معذااب شدید والله عزیز زنتقام سور اعلی امران مدنی سورت تی پا ترتیب دا تلاوت کی یعنی ترتیبی مسحفی کی دریم نمبر رسول دا سور او ترتیبی نزولی کی یو کم نبی نووسي نمبر دے نازل شوه بس د سوره انفال نا ربط او مناسبت د سوره ال عمران د سوره بقرہ سره په و جو باندي ده هر کلا جمع کی سوره بقرہ کې بیان د مزاميني ارباو شو توحید رسالت jihad او انفاک نو دې صورت کې داغه نور تفصیل کوي چې مضمون د دوهو سوراتو یووند د دې وجې نه متصل او بصیراله یاما کې صورت کې اخیر کې وې فن سرنا القوم الکافرین الله تزه موږ امدادو کې د قوم کافر مقابله کې نو دلت وای کافر سوق دی اغه سوق دی چې منکر د لا اله الله یا ما کی صورت کې اعتراضات شو پر رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د صورت کې پر رسالت باندې نور اعتراضات او شوبه او خواستونه د اهلی کتابو ذکر کای یا ما کی کې اجز د اله د یوهود ذکر شو چې هغه د غوای عبادت د غی کول نو د صورت کې عاجزی د الٰه د نشواره ذکر کوي چې د یې صالح سلام ته خدای وي او د هغه د عبدیت نکه الله دلته ذکر کوي او د هغه د غو رد کوي د دې وجنه متصل یا مخ کی صورت کې ذکروا ذو المغضوب علیہم نو دی صورت کې د زوالین او تفصیل کوي د دی وجنه متصل راولې یا مخ کی صورت کې آیت نمبر 94 کې ذکر د مباهله یهود سرا نزل یو یوسل وختم کې اهلی کتاب او تو راځي چې مباهله وکړو چونکی مضمون کڑای پخڑای د سورې بکرې په شان روان دی نو دیو جنہ متصل او بشیر اوړې یا مخ کی صورت کې سلور او یم کی ویلی وایزالک الذین امنوا قالوا آمنا د دې مومنانو سره اوځي چې ومن کو ایمان راوړل دي مستاسو مرګریو نو دې صورت کې دریو یایم کې وای ولاتؤمنو الا لمن تبع خپلو خپل مرګرلوې چې دا چا خبره منه نه دا هغه چا خبره منه نه دی چې هغه تاسو په دین باندې او تاسو سره یا په امه صورت کې د دنیاس په غواله ذکر کو اهانت د دنیا نو نودل دګید د یحانت نوري وجه ذکرګی چې دنیا سپور شه ده په دې پورزان متړه د دې وجهنا متصلی او بصیراله یا مخی صورت کې د ملک د اصلاح په اړه څلور قوانين ذکر کل نو د صورت کې د تنظیم د اصلاح د تنظیم د جوړولو لپاره بنځه قوانين ذکر کای د دې وجهنا متصلی او بصیراله نورم غنو جو هات دي امتیازات د صورت صورت ال عمران ځان له صورت ولې دي امتیاز نه ہے صدا وجا صدا دا صورت منتاز ده پردن سرانیت باندې چې د عیسایانو په دین د دی صورت کې ਸੰګارث شوی ده چې بل صورت کې نشته دارنګي دا صورت ممتاز ده پاږپینزو اقوالو د مشرانو د هغه عیسی عليه السلام جني اي وې انک السمیع العلیم مور اي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب فرشتي وې کذلک الله يفعل ما يشاء دارنگ ایسه علیہ السلام و ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط المستقيم دا سې اقوال په بل صورت کې نه دی ذکر شوی دا د دې صورت امتیاز دی دا صورت منتاز ده په شان د صحابه و باندې چې په دې کې عظمت د صحابه و ذکر کړي دي دا, دا سې بل صورت کې نشته رضی الله عنهم ورضوانوا الله دین خوشاله دے دی الله نہ خوشاله دی او ان شاء الله چې مخبر زیل راشو بیا به دا غي وضاحت کو دا سورۃ ممتاز دے پرد ده مشهور شو نو سواراو چې هغه وی عیسی علیہ السلام ته تورات کی په انجیل کی ابن الله ویلی شي وی دی دا جواب او ان شاء الله مونږ رسته جوابونه کو دا سورۃ ممتاز دی د نور سوراتونو نه په احانات د دنیا په وو وجه واندې دارنګي دا شورت ممتاز ده د عیسی علی سلام پلاس راخ کوسرا مرزا دړون دل شکل د مارغه جوړول او غال دا شورت ممتاز ده په عادی د انبياله مسالمو چې الله ته وعده اغستدا چې پیغمبر برازي تاسو وبداغه تایید کوي دا خبره و منعي دا صورت ممتاز ده په بیان د شرایط د توبې د امي سړی چې امي سړی د توبو باسي هغه شرطونه دې صورت کې ذکر دي بلکې نشته دا رنگ دا سورۃ ممتاز ده په اغاپینزو اصول او تنظیم باندې چې دی صورت کې ذکر ګړي دي او بلکې نشته او دا صورت ممتاز ده په بیان د کارون د امیر باندې چې د امیر خبره 보면은 او دا شی صورت کې نشتا نورم غنوجو عادت دي داوا او مقصد د صورتو سورې آل عمران کې اکثر مزامین بیانای کم چې مخه بکره کې ذکر شو اسباد د توحید اسباد د رسالت jihad فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله چونکه دا صورت ته مدا سورہ بقرہ دا اګه مضمون بیان نه خلاصہ او تقسیم دا صورت سورہ ال عمران په اعتبار دا مضمون سره درې حصے دي اوله حصہ دا اولنا تر درش به دمیا ته پورې دویمه د سلور شپه د نه وال تر 101 پورې او درېما ده 102 نواله تر اخر د سوره ته پورې اوله هسه کې اسبات د توحید دی دوهمه هسه کې اسبات د رسالت او درېمه هسه کې بیان د جهاد او انفاک فی سبیل الله اوس اوله هسه چې اول, اول آیات نه تر درش په د پورې دا درې بابونه ده اول باب کې ول ساتونه دی او په دې کې بیان د شپغو خبرو دي اول باب د اولنا تر ولسمه یادابوري او په دې کې شپه خبرې دي اول مسله د توحید الله لا اله الا هو الحي او باغي باندې ادله او بیا دهم تخفیف یرا ایت نمبر 70 رم کې یرا ور ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد درې مخبره دو د شبهه آیت نمبر ووم کی هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اول جواب چې عيسى عليه السلام لا په انجيل کې ابن الله ویل شوی دې نو د متشابهاتونه دي متشابه چداغینا خ الف مانم راضی او غلط مانم راضی او سلورم سلورم خبره تعلیم د دوه مؤمنانو دا په وخت د ورود د شبهاتو کی آیت نمبر اتم کی ربنا لا تزکی قلوبنا بعد از حدتنا وهب لنا ملتهن کرحما انك انت الوهاب بینځم مال او دولت د الله دا عذاب مخلاصول نشي کوله او دا ذکر کوي ایت نمبر 10 کې ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا مال او دولت د الله دا عذاب مخلاصول نشي کوله شپږمه خبره تزهيب من الدنيا او ترغيب الی الاخره د دنیا نزدو تورول او اخرت طرف ته رجوع کول او دا ذکر کای ایت نمبر 14 کی زوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنادر المقنطره دا شپه خبري د اول باب کې ذکر کای اول مساله د توحید الف لام میم اوس ترجمه د صورت الف لام میم دا د حروف مقطعات دی د دې په معنی باندې یو الله پويږي پدی باندې بلڅوغ نه بوېږي او پدی صورت کې مسله دا اهمه خبره چې ګم د نصرانيت رد کړي د اس اصول لي او قران داغه مکمل رد پدی صورت کې کوي حضرت شیخ نوور الله مرگذوه د پنچبير الله دې قبر د رحمتون نډه کی هغه ویو کال دوه غ مسلمانان شو او پنچبير درالل مختویز دکڑی و دور تفسیر کې گناستو پی بی باغی بیا یو چې کم دے د پنشفیر تنلاڑو دیو بندتا و دا علتن علمو کو او دویم چې کم دے اگر دی خواوشا مدرسو کی علمو کو اروس تو بیا په مدینه انوستریکی استاز والتا مدینه کی پی چی کل سوری پا قرخت ما شوا شیخ صحبی ماتی ما استانوی چی جی تا خسره بقره کې د يهوديت رد او خمس بوتيو کو د نصرانيت رد ختاوونکو او زمو ملګري دې ضرورت ته حضرت شيخ وردو بر مایل چې دتګي د عیسايت درته ضرورت نشته ځکه یې ساينشتنه خو بهرال جستاس او شوبھا د نزب تاسو لا سوره ال عمران شروع کیږي او د نصرانیت رد, رد بوکم د نسراطیت شپه اصول دی او د شیخ هغه رات کړي او چې به داګه انداز جدا او حضرت شیخ وي د نسراطیت لمبے اصول داوی دی چې دیو زمون دین کامل دی او موږ نور دین له محتاج زمون ضرورت نشته د دې جواب په دې صورت کې نو لسم یاد کې گئی ان ان ان دین عند الله الاسلام ستا دین کامل نه دینی کامل دا الله په نسبانیغه اسلام دین دی چې الله اکبر ویلي دویم د عیسایت د بطلان دا غي دلیل تسلیس اللہ خالق دے بیا عیسی علیہ دا تللیس الله خالق دی بیا عیسا رسول سلام دا غزوې دی او مریم نعوذ بالله دا الله بیبي بی دا او قران د دی رد کړي جیسع علیہ السلام د الله بنده دی او خپل ایسع علیہ السلام یو پوندوستم کوي ان الله ربي و ربکم فابدو هذا صراط مستقیم الله زمارت دی او استاد سرپ دی داغه بندګیو کوي دالاره نه غدا دریم اته ویږي زمون دنچ کم دے کو ته به الهیه زمون د دین توسع کړه دا مونږ وایو چې دا صحیح نه دا زګا الله کتاب کې فرمای سلورش پېثم کې پدي صورت کې خوليا اهل الكتاب تعالوا الکلمۃ سوائم بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذوا باذنا باذنا اربابا سلورم محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر منو عیسای انوی کو یو زید عربو د پار راغله دی او زمونږ ایثالله سلاممون پ غمبر د ددي جواب یو تیدي کوي و اخ الله مساکن نهبي نه لما آاطې تو کوم من کتابې وهکمه سمهجا ااکم رسولون مص د کل ما مع کوم له تؤمن نه به تن سررن نه پ غمبرانوتهلهدي چې پ غمر محمصل الله سلاملم به راځي تاسو په باغې ایمان راړئ او دغ نصرت به کوي او دارنې سوره عرابقم بیا راضی کل یا ایه الناس انی رسول الله علیکم جميعا د دنیا لپاره پیغمبرم پینځه اصول د دا هغه دادی چې مون موحدین یو تاسو ټول مشرکان وای ته دې جواب ورکای آیت نمبر 3 او یم کې چې تاسو یو ولدا خبره کوي چې ولاتومن الا لمن تبع دینکم قل انه الله هو الهدى انه ضلله انه ضلله انه الله ان يو تعهد او ديتم خبره چې عيسى عليه السلام د ټوله دنیا په د پال پیغمبرو مونږه کړه تايبداري کوو نو دا غي جواب آیت نمبر ي حکم 50 کی ورسولن ال بني اسرائيل چې عيسى عليه السلام صرف اسرائیل اسرائيل لره غلو د ټوله دنیا پیغمبر نو د نصرانیت ورته کې علماو ډېر خشتغ اسلګه کتابونه لیکلي دي کې سړې بیا ګوري نو د علامہ علوسی نو سه هغه کتاب لیکله د نصرانیت پر رات کې دا رنګي علامہ ابن قیم ابن تیمی رحم الله الجواب لمن بدل دین المسیح دا رنګي مولانا رحمت الله کیرانوی هغه اظهار الحق لیکله ده او مولانا رحمت الله اغسړو چکلا په هندستان کې دغه بادشاہ د عیسایانو مشر راوستو پادری او هغه تقریرو کو او د مسلمانانو له چیلنج ورغو چې چی د هر مذهب خلک راشي پادری برات کوي پادریو لګې دو تقریر شروع کو او یووازي په سورې فاتحه باندې درې ذره اعتراضو نوکل چې دي عربي غلطه ده دی مقصد غلط ده دي معنی غلطه ده دي مفهوم غلط ده علماي ديوبند مولانا رحمت علي کرانوي هغه منتخب کو جته جواب کيه او اخرګه بيوي سوختہ جي زما جوابو کې مولانا رحمت علي کرانوي رحمت الله عليه هغه پاسې دو او جوابونه شروع وکړ اولی په نظرانيت رد او بیا داغه یو یو اعتراض راغستو او د درې زور په درې زور جوابونه وکړ پادری دا وځین او تختیدو چې و تختیدو ملک فساد جوړیدو مولانا رحمت علي داغه دینه وو او, أو باچاوی د فساد جوړیدو اړوژنو پادری خو چې کوم کې بین الاقوامي اجنډو موږه د محفوظ الا اور ګریشو او مولانا رحمت علي مکه موظمه ته وته پس پادری ترکو تلاړو او په ترګو کې هغه وې چې مولانا رحمت علي خو په انډیا کې په هندستان کې بادشي وې ده زماده مقابله سوقتي نو آل دې اترडून شو راغل اغه دیوبند تختو لګلو او هغه موقع موظمه تختو لګلو چې بنگلاد پادری جواب د پاره کس پکار پا دی مولانا رحمت علی کرانوی رحمت الله علیه داغه انتخاب شو خو ورته وی چې زمانون بنا لئی او پریریج پاندت اعتراضو نو کی زبې جوابو نو کوم پاندت ودرېدو او سهار بیا کدرې زر اعتراضو نا پسوره فاتحه باندې وکړ اويشت سو زما مقابله والا مولانا رحمت علی کيرانوي رحمت الله عليه اغه مجلس نه راپاسېدو ټوخه وګورایي تازه کا بادري جوړه چې دا په لار کې کم نه راځلې زمما کې ډېر خراب ده او زو باتھ روم له زمما ها په باندې چې اغه باتھ روم له دا به خل د دنیا ډېر زبردست علما دي دي خو افسوس دا چې خل کو د علماو قدر ونوغو او داغه اصل وجدادا په نام نهاد مليانو اغه د علما وکار مجروح کو مقصد به یوي دنیا او دین بزانتا محکمه حق کوي لکه زمون ملک پاکستان کی نو اولنی خبره دعوه د توحید اللهو لا اله الا الله الف لام میم الله مقویږي به معنا دي حروف او د دې وزاحت مون بقرہ کی کړهو اللهو لا اله الا الله مساله د توحید الله چی دے نشت دے نه اے بل بلیو کار جوڑا ان بل حاجت برکا ان کے پخوا لا الہ الا اللہ مانا با مسلمانانو کولا بی نشت دے ما بوت برحق مگر یو الله دے نو دارا بھائی بے کې بارا بھائی لا نشت دے الہ حاجت سرکا ان کے حاجت روا اولاد ورکون کې دولت ورکون کې غام را وتون کې خوشحالی را وستتون کیم الله هو صرف والله دم او کم الله ال الح همهې شژون دی دی مدبر دی د کارونو تبیر کوون کا کې د کارونو دییم او دغې اوظحتمون ب که ک نزلہ علیکل کتابا بالحق نزلہ علیکل کتابا بالحق را لگلے دی قرآن کتاب بالحق دا پار دا اخکارا کولو دا حق مصدقان دا سی کتاب دے چې تصدیق کا ان کے دے رشتینی کا ان لما آگا کتابونو لرا آگا کتابونو اسمانی شاگت ده نمخی را غلی دی من بین یدئی مخید ده قرآن نا تورات انجیل زبور او اغسل صحائفم و انزلت توراتا اول لارا لگلیو تورات او انجیل لرا من قبلو پخواد ده نا قرآن نمخی غدل لناس دپارد لار خودو دخل کو و انزل الفرقان او الله را لے ګل دې فرقان بلون کې یا فرقان فرق راو اسن کې په مې د حق او باطل کې قران تمزه ک فرقان وای چې د حق او باطل بیل کړي دي ان الذين كفروا بآيات الله او تخويف بشكاکسان دوې مخبرا يرا آکسان چې کفر کوي په آیاتونو د الله انکار کوي د الله د آیاتونو نام لَهُمْ شدید دا پارا عَذَابٌ دے ساخت شدید د دې لپاره عذاب ډېر سخت شدید سخت وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام الله چې دې عزيز او وردم ذُو انتِقام خوند بدله غستو دي پاره چا اوس بر دي هر چا نه بدلا غستې شي إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي والله عزيز ذنتقام انتقام, انتقام غوستوالدې صحیح انتقام ولا او اوس وی وګوره دا غنه سپډ نشتا اسې نه چته وې چې ما دا کار وکړو روزه مې خوړل چانېم لیدلې نه نه ان الله لا يخف عليه بشك الله باندې هیڅ یو څه پډ نشتا فل ارض پس مګه کې ولا في السماء او بار اسمانونو کې نبر سوک پټستا نه کده سوک پټستا دا سز مګه او ګورا جگي د الله باچې نه رسول لذا زي نشتا اوس دلیل عقلي هو الزی یصورکم فلارحامه کیف یشاء الله غزاد دې دل دلیل عقلي وای څه کړه درکړه تاسوتا فلارحامم او ګړو دمن د کی کیف یشاءو سمجه دا الله خو سنجید الله او خدای شکل درکړې وګوره دا الله ته قدرت اندازه مونږ دینه لګو چې په دنیا کې 100 ارب خلک دي او دا هر یو انسان پرینت ادا او دا پرینت دبل نه مختلف دي په دنیا کې دا چا د غوتې چې کم دی دا خپل سر نه میچ کی دا خالق کاریګری دا که دنیا کې یو انسان یوسې جوړی مثال په تور موبایل چې وکړې نو په یو موبایل کې یو شانې فنکشن اچولې دي نو هغه موبایل د زده کېدنو نو اړه کې ماغه فنکشن ده چې په پاکستان کې ده په هغه کې ماغه ده په انډیا کې نه پای خو ماغه او الله عزوجل ته چې هغه په انسان کې هغه پروګرامونه اچولې دي چې د دنیا د خطورې پر د بورو ګرځا هغه فنکشن په بل انسان کې نشته دسترګو لینز دنیا کې د یو کس بل سره نه مشابه کی الله غزاد به یตาลه شکل درکړي کیف یا شاو چې دا غسن غ خوخه د هر انسان شکل له بل نه مختلف کړي دي د چا مخ ډک دی د چا تشتې څوک تور دی څوک سپین دی څوک دم دی څوک چیت دی څوکړتې څوک نارې دی د یو مور پیدایي یوی بلار دے یوی مورد اخو اولاد ټول دے او بلنا مختلف دے یو سوی رکم کیفو ایشا شکل در کئی څنګه سنگا چکو بش دینمون الله پی جنو زکا اللہ پا گوئی وفی انفسکم افلاتا کلون تخپل زان کی سوچو کانو ما بوئی او پی الله زکا اللہ وی ما تالہ شکل در کڑی کیفو ایشا او اللہ سنگ چیزا ما خوا شکل د الله په کیفیت د الله باندې لا اله الا هو نشتره بلی واجه سرګون کې نشتره بلی او داسه خصه شکل جوړه اون کې الا هو مگر دای والله العزيز الحكيم داسه الله چې غالب د پارجا کارونه د حکمت دي زګه کده ګتو پرن بل جسر برابر شغلابه یو کړی دانیسی بل ګارره حکمت نه ډاکته ستاګو مختلفی مختلفي کې دبلنه ستا سترګي مختلفي کې دبلنه ستا ناز او ادا ستا اواز ستا شکل شوباحت دا دبلنه مختلف کو ستا زواني کیفیت یو شان دي د ماشوموالي بل شان دي اه د بوډاوالي بل شان دي چې بيداږي او چې کلا زلمې شنو بیا څنګه او چې سپینر سپینہ دی گیرا شوا ویختی د سپین شونو بیا سنگا شوی اللہ وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو نشت دے دائن کے لا بات راو اس مگر یو اللہ هو العزیز الحقیم دا الله زور او حکمت والا دی داڑن بے دلیل اگلی ہو پا اس بات در توحید باندے بیا گورے اللہ لا الہ الا ہو اللہ چی نشتر بغیر رضی الله نا بلی حواجت پورا که ان کے مگر دا اللہ الحیو داسی اللہ چیمیشہ جن دے رے القیوم مدبر دا کارونو دی نزلہ علیکل کتابا بالحق رالی گلے تا تا قرآن پر اشتیام بالحقی دا پار دا سرگن داولو دا حق مصد کلیما بہنی ادائی تصدیق که ان کے آگ کتاب اللہ چی مخی دا قرآن ناو وانزلت تورات او اللہ را لی گرو دا قرآن محقی تورات والنجیل و انجیل تورات موسیٰ علیہ السلام تا انجیلی حسان علیہ السلام تا من قبل محقی پخوا دا قرآن غدر لنلاس ہدایت دا پاردخل کو وانزل او اور علی گروہ دے بے بلتون را استتون کې په میز داکو د دا یل کې د عسمانې ک تابونو کار ده چې دای به بتون راولي داک د دا باتل مینس کې انلهنه کفرو به آيات الله ب شاقسان چې کوبر کې د الله پایاتو له هم اذاابون شدید د دی دپار د ااضاب سخته والله هو عزیزن زونې قامه الله د زورور او پخواون د بدلی غستو ان الله لا اخفالی بیاقین الله ننی په ټو ایس او س فل ارهمه پزما کی والا فی سما او نبره او زمکه مخ ذکر کا زکه جسمه تعالی نس دې دا اسمانو چت دې والذی دا الله غزاد یو یصور کوما چې شکل در کړه تاسو تا فل ارهمه په ګیر ودمن د کی کیف یا شاء او سنجد الله خو خام شهد الله وحوا خو لا اله الا هو نشته بليو خيسته شکل ورګون کې مگر يا والله هو الا هو مگر دایا والله العزيز غالب دبارچا الحكيم قانون د حکمت نه ډک دی واخر دعوه الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب ان شاء الله منا ان شاء الله نعظم ان لا رفطه ولا عبد عند خرج اورادنا قصي طولا ربنا اعطنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه واكرمنا يا رب